وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 Hadirin fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa Al-Qur'an Dalil Imam Ar-Razi Atau imam Imaman Ar-Raziyan Dua imam Ar-Razi Abu Zura'ah Ar-Razi Dan Abu Hatim Ar-Razi Rahimahullah Tentang Masalah prinsip tersebut Kata mereka Wal-Qur'anu Kalamullahi Ghayru makhlukin Bijami'i jihatih bahawa Al-Quran adalah ucapan Allah Bukan makhluk Dari segala sisinya Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya Wallahu tabaraka wa ta'ala Waffaqa ahlas wal jama'ah Lilhaqqi was sawab Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan taufik Kepada ahlus sunnah wal jama'ah Kepada kebenaran Dalam segala Sisi dalam segala bidang Selalu ahlu sunnah wal jamaah Mendapatkan taufik Dari Allah Taala Untuk mendapatkan Kebenaran Mengapa demikian Liannahum tamassaku Bikitabillah Wasunnatinabiyihim Karena mereka selalu berpegang dengan kitab Allah Al-Quran Dan mereka berpegang dengan sunnah Nabinya Sallallahu alaihi wa ala Alihi wasallam Wahum yang taqidu na anna kalim Allahi hak maka ahlusunnah berkeyakinan bahawa ucapan Allah adalah hak dan ucapan Allah subhanahu wa taala tidak berfirman kecuali hak dan bahwasannya ucapan Rasulullah saw adalah hak dan bahwasannya Rasulullah saw tidak berbicara kecuali hak fakifah biladiya taqidu anna al Qur'an lisa bi Maka bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak meyakini kalau Quran itu ucapan Allah swt atau meyakini kalau Al Quran adalah makhluk seperti Mu'tazilah. Mereka Mu'tazilah berkata Al Quran makhlukul. Walkalamul ladzamiahu Musa inna mazamiahumin ashajarah. Mu'tazilah misalnya. Mereka berkata Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah. Dan ucapan yang didengar oleh Musa alaihi salam. Bukan ucapan Allah. Tetapi keluar dari pohon. Pohon mengeluarkan suara. Allah ciptakan suara di pohon itu. Memanggilnya Musa dan seterusnya. Katanya khalaqullah fissejarah. Itu Allah ciptakan di pohon. Tabaraka wa ta'ala ini khudmina azakum Allah kabaduhan Mu'tazilah Penyimpangan Mu'tazilah Nasolah salamah Walafiyah Ucapan ini Allah Fikhu Juga Diyakini oleh Mu'tazilah bahwa Ucapan Allah Qadim Sudah sejak dulu Allah ciptakan kemudian namun Subhanahu wa taala berikan kepada Musa dan seterusnya wa hadza min ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala apa hukumnya berdusta atas nama Allah berdusta saja sudah perkara besar almu'min la yakzib berdusta saja sudah perkara besar seorang mukmin tidak mungkin berdusta. Apalagi berdustanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul innama ma harrama Rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Katakan Semuanya Rabku mengharamkan fahisha Yang tampak maupun yang tidak tampak Dan kebaliman Tanpa kebenaran Dan engkau berbuat kesirikan-kesirikan menyekutukan Allah Yang Allah tidak pernah turunkan dalil-dalilnya Dan kalian berbicara atas nama Allah Tanpa ilmu Kata bin Khayyim Rahimahullah bahawa ayat ini menyebutkan dari yang kecil sampai yang besar dari dosa-dosa, jadi -dosa. yani meningkat dari tingkat yang paling bawah kepada yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Kita lihat susunannya. Mana yang paling jeleknya? Karena yang paling jelek adalah yang paling tinggi kejahatannya. Pertama dari yang bawah, Allah haramkan fahesha segala dosa-dosa yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu yang pertama. Kemudian meningkat yang lebih jahat lagi. Wal bagaya. Bi gairil haq. Membolimi orang lain tanpa kebenaran. Ini sudah lebih jahat lagi. Yang berikutnya. Dan kalian menyekutukan Allah. Dengan sesuatu dari makhluknya. Yang Allah tidak pernah berikan dalil-dalilnya. Kecirikan. Udah lebih tinggi lagi. Sebagaimana kita mengira bahwa kesyirikan itu dosa yang paling besar. Ternyata di atas kesyirikan ada lagi yang lebih jahat lagi. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la yaitu kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berdusta atas nama Allah ternyata lebih jahat dari syirik. Ikhwah Ibnu 'Az Zuhma'atizilah dan sejenisnya menyatakan bahwa Allah tidak berbicara, berarti maknanya Allah bisu. Astagfirullah, Astagfirullah. Apakah kalian menganggap Rob, kalian bisu? Dah bisa bicara? Mereka akan berkata bukan. Saya menyatakan tidak bicara. Ya berarti bisu. Astagfirullah. Aiy, kelemahan, kekurangan, cacat, bisu adalah kelemahan. Kekurangan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Berbicara. Hanya saja tidak sama dengan makhluknya. Adapun kayak apanya Allah Taala, alam kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mendengar, tetapi yakin Allah berbicara dengan ucapan yang didengar oleh Musa, Aleyhi Salam. Wa kalama Allahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Allah berikan takkid penegasan. Wa kallamallahu Musa, takliman. Takliman, ini penegasan dari kalimat kallama, takliman. Berbicara dengan pembicaraan. Mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Ya khanibnina azakumullah, ternyata mereka menyatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak bisa berbicara, Allah hanya menciptakan pembicaraan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ta'kuluna ala Allahi ma la ta'alamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama manusia sudah jelek. Berdusta atas nama Nabi lebih jelek lagi. Apalagi berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil. Anna ahli sunnah ya'kulun. Bahawa ahli sunnah wal jamaah muwaffak. Mendapatkan taufiq, yaitu menegaskan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa Taala, bukan makhluk. Allah benar-benar berbicara dan Al-Quran inilah pembicaraan Allah yang kita muliakan, kita baca, kita kaji, kita pelajari itu ucapan Allah Subhanahu wa Taala yang maha benar. Wamtuhinu fi dalikamihna syadidah dan para ulama. Dalam berpegang dengan keyakinan ini diuji oleh Allah terkena fitnah bencana yang berat, tapi mereka tetap tidak goyah. Untuk um hinu difitnah mereka fitalika mehnatan syajidah dengan ujian yang berat di hari-hari di masa pemerintahan al-Makmun, juga di masa pemerintahan setelahnya yaitu al mutasim dan di masa pemerintahan wathik yang mereka ini adalah khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah. Untuk um mehnatan syadidah, mereka diuji dengan ujian yang berat. al jahmiyah wal mu'tazilah tagallabu ala hadihi daulah. Karena pemikiran Jahmiyah dan pemikiran Mu'tazilah telah merambah masuk ke pemerintahan. Sudah merambah masuk ke pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah tadi, masa Al-Makmun, masa Al-Mu'tasim dan masa Al-Wathiq. -Al Ista'ulufiha Al-Manasib. Mereka berhasil memegang tampuk pemerintahan. Mereka memegang jabatan-jabatan. Di zaman al-ma'mun Di zaman al-mu'tasim Di zaman al-watiq Fakanatil kalimatul ula wal akhira lahum Fatasallatu ala ahli sunnah Maka prinsip mereka pemerintah pada waktu itu Persis seperti mu'tazilah dan jahmiyah Al-Quran ucapan Al-Quran adalah makhluk Dan Allah tidak berbicara Dipaksakan rakyatnya dengan pemaksaan, masing-masing maraiatnya -masing diuji dengan ujian. Siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, mereka bebaskan. Dan siapa yang menyatakan Al-Quran ucapan Allah, mereka tangkap, mereka siksa. Kalabu minhum ayyakulul Inal Quran makhluk, mereka memaksakan kepada rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bukan ucapan Allah. Alzamuhum ilzaman. Mereka benar-benar memaksa rakyatnya. Siapa yang tidak mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Maka akan dipecat dari jabatannya. Akan dilepaskan dari pekerjaannya. Kalau dia pejabat atau kalau dia pegawai pemerintah akan dipecat. Wa Waidakana asiran. Kalau dia adalah tawanan-tawanan muslimin yang berada di pihak musuh tidak diselamatkan kalau mereka berpendapat Al-Quran kalamullah kalau berpendapat dengan pendapat Ahlul Sunnah, bahawa Al-Quran ucapan Allah dibiarkan mereka dalam keadaan ditawan oleh musuh ikhwanifidina azakumullah kecuali kalau mereka menyatakan Al-Quran makhluk seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah baru mereka akan selamatkan tetapi barakallahu fikum Imam Ahmad dan juga para ulama yang bersamanya kokoh di atas keyakinan tadi. Ikhwanu binna'dzu kum enggak bisa dibayangkan. Kalau di masa yang berat seperti itu, al-imam wal ulama wal a'immah mereka bersikukuh, bersikeras menyatakan Al-Qur'an kalamullah. Mengapa hari ini kalian tidak disiksa, tidak dipaksa mereka kaum Muslimin tidak disiksa, tidak dipaksa untuk menyatakan Al Quran makhluk. Tetapi mereka mengatakan Al Quran bukan ucapan Allah. Al Quran makhluk. Aneh. Perjuangan para imam sampai setengah mati, bahkan ada yang sampai mati. Rahimahumullahu Taala. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ya. Wasabatahu falamiyya kulil batal maka imam Ahmad rahimahullah dan yang bersamanya tetap menyatakan Al Quran kalam Allah. Ditangkap mereka tetap menyatakan Al Quran kalam Allah. Dicambuk mereka tetap mengatakan Al Quran kalam Allah sampai diinjak-injak di bawah karpet imam Ahmad rahimahullah digulung di atas karpet injak-injak oleh mereka para pasukannya. Tentara pemerintah. Yang tetap dikatakan. Bagaimana pendapatmu? Al-Quran. Al-Quran karamullah. Ucapan Allah. Bukan makhluk. Ikhra'na binina'azadu'alaikum muslimin rahimani warahimukumullah. Yunadirun. Mereka kemudian mendebatnya. Bagaimana pendapatmu kalau begini? Bagaimana pendapatmu kalau begitu? Imam Ahmad hanya mempertanyakan satu pertanyaan. Itu ni bidalil, min kitabillah wa min sunnati rasulillah Datangkan kepadaku satu dalil dari Al Quran atau dari Sunnah yang menyatakan bahawa itu makhluk. Bahawa Quran itu makhluk. Silakan, datangkan satu dalil dari Quran ataupun dari Sunnah. Wa yuhajjhum idamgum bil hujjal wal barahim. Imam Ahmad Dan yang bersamanya membantah mereka Dengan hujah-hujah Dan bukti-bukti Mereka mendatangkan satu bukti pun Dalam ayat tidak ada Mereka tidak bisa mendatangkan satu bukti pun Dalam sunnah nebawiyah Sedangkan Imam Ahmad menyatakan Dalam Al-Quran ada sekian Banyak ayat yang menyatakan Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata Alhamdulillah Bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia Tidak seperti bahasa Sunda Tidak seperti bahasa Jawa Apa maknanya? Maknanya kalimat Itu untuk siapapun sama Kan kalau bahasa Sunda atau Jawa kan beda Kalau orang biasa berkata Kalau Rasulullah SAW bersabda Kalau Allah berfirman tetapi dalam Al-Quran Walhamdulillah Sama Yaitu kalimat Yaqulu Qalallahu tabaraka wa ta'ala Dalam hadis Rasulullah SAW Allah berfirman Allah berkata Allah berkata, Pakai kalimat Yaqulu dalam hadis Pakai kalimat Qala dalam Quran Apa lagi? Apa terjemahannya Qala? Masa Qala Allah Diterjemahkan Allah menciptakan pembicaraan Qala Allah Maknanya Allah berkata kalau Rasul bersabda dalam hadis kursi qala ta Allah tabaraka wa apa terjemahannya Allah tabaraka wa taala berkata bagi manusia dalam bahasa Arab qala bagi nabi yaqulu bagi Allah juga yaqulu yaqulu yaqulu yaqulu, yaqulu. tidak dibedakan ikhwan ibn al sehingga sangat-sangat jelas dalilnya di dalam Quran dan dalam sunnah bahwa Allah berfirman itu baru kala, belum mengajak bicara Kalama Kala sudah banyak, kala Allah Juga Kalama Allah juga banyak Dalam Quran, dalam sunnah Sekarang, kata Imam Ahmad dan yang bersamanya Ituni bidalilin Bawakan satu dalil saja Dari Quran Atau dari sunnah Kalau Allah menciptakan Pembicaraan, tidak Satu pun tidak ada Walhamdulillah Mereka sesungguhnya secara dalil Sudah kawal Tetapi kerana mereka memiliki kekuasaan Akhirnya mereka menindas para ulama Membunuh para ulama Menyiksa para ulama Untuk memaksa mereka Agar berkata Al-Quran Makhluk Tetapi mereka tetap kokoh Tidak Allah bukan menciptakan quran tetapi benar-benar berbicara Dan Al-Quran adalah Kalamullah Mereka mendebatnya seperti Di dalam kitab Al-Hayda Yang ditulis Alhamdulillah Aziz Al-Kinani Dan dalam kitab tersebut Runtuh keyakinan Mu'tazilah Runtuh keyakinan Jahmiyah Yang menyatakan Al-Quran makhluk Alhamdulillah Dalil-dalilnya pun sangat lengkap Sangat banyak di dalamnya Ikhwanu fidina azzakum waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa dan juga membantah mereka seorang alim ismuhu Abdullah ibni Muhammad al-Adrami. Juga sama meruntuhkan hujah-hujah mereka atau meruntuhkan alasan-alasan mereka. Karena mereka bukan pakai hujah tetapi pakai ra'yu. Alasan mereka berarti bukankah terbantah semuanya. Tsumma ba'da dzalika fitnah fi ayyamil mutawakkil. Baru kemudian dengan takdir Allah dengan izin Allah, Al-Wathiq berganti lagi dengan pemimpin berikutnya yang bernama al mutawakil mulai reda fitnah. Jadi dari masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq tiga khilafah artinya persekian lama para ulama tersiksa ditindas dan seterusnya ahli sunnah. sampai di masa al-mutawakkil mulai reda fitnah ala Allah al-Khalifatul al Abbasi dan dengan izin Allah mulai reda jazakumullah ahsanal jaza semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan di masa al-mutawakkil dia terheran heran ada apa dipaksakan pendapat ini dengan sekeras itu. Coba coba coba panggil panggil. panggil. Okay. Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Panggil ulama yang dipenjara. Ternyata Imam Ahmad rahimahullah panggil sosoknya. Emang masalahnya apa? Omong Kata Imam Ahmad silakan dia yang bicara duluan. Maka Tokoh Mu'tazilah berbicara bukankah bukankah bukankah bukankah Imam Ahmad diam sampai selesai? Sudah, sudah. Kata Imam Ahmad, apakah ada yang berkata seperti itu dari sahabat atau tabi'i? Diam dia. Memang tidak ada? Tidak ada. Ya. Taib, kalau tidak ada, apa salahku? Kalau aku tidak berbicara, apa yang mereka juga tidak berbicara? Aku tidak berpendapat, apa yang mereka juga tidak berpendapat? Apa salahku? Maka khalifah tertawa, ya luka, ya luka. Memang bodoh kamu ini. Waktazila tadi, dianggap bodoh. Sudah, dia tidak salah apa-apa. Dia tidak mau mengucapkan apa yang di ucapkan oleh salaf. Tidak berpendapat dengan apa yang tidak pernah ada seorang pun dari salafnya berpendapat seperti itu. Selesai. Ya khabar ibnina'azukumullah Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Atfadil fitnah al-jahmiyyah wal-i'tizaliyyah Berhentilah fitnah mu'tazilah dan fitnah mu'tazilah fitnah jahmiyah. wa nasara sunnah mulailah menanglah sunnah mulai naik bendera sunnah di masa itu wa'azallahu ahl sunnah Allah muliakan ahlu sunnah biqam'i li ahlil batil dengan runtuhnya ahlul batil ikhwan ibnina azakumullah ada lagi aliran asyariyah dan aliran kullabiyyah mereka berkata lagi walaupun sedikit berbeda dengan mu'tazilah dan jahmiyah tetapi sama-sama menyimpang dalam masalah lain. Kata mereka Al-Qur'an memang kalamullah, memang ucapan Allah, tetapi bukan Qur'an yang ada ini. Lihat permainan kata. Memang Al-Qur'an kalamullah, tapi bukan Qur'an yang ada pada kita ini, bukan itu. Bukan itu terjemahan dari Qur'an yang ada di sono. Apa maknanya? Maknanya Allah berbicara dengan ucapan. Entah kaya apa Wallahu Wallahu'alam. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi itu. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi bahasa Ibrani. Jadi Injil. Diterjemahkan dengan bahasa. Ini jadi Taurat. Begitu. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah ungkapan dari ucapan Allah. Ucapan Allah bukan itu. Ya sama saja berarti Quran yang kita pegang bukan ucapan Allah ini main-main permainan kata yaitu lakin kata mereka ma huwa hadzal Quran bukan Quran yang bersama kita ini ini adalah al ma'na an-nafsil qaim bi dhatillahi harfin wala sawd. kata mereka ucapan Allah itu ada pada dirinya Tegak pada dirinya Tidak ada suara, tidak ada kata-kata Kemudian diungkapkan Semakna dengan itu Ini Al-Quran yang kita pegang Jadi mana ucapan Allah? Bukan ini Ucapan Allah pada dirinya Ungkapan Ucapan Allah ini Ungkapannya terjemahannya. Tetapi ucapan Allahnya itu di mana? Laisa biharfin wala saut. Tidak ada suara, enggak ada kata-kata. Enggak -kata. ada huruf. Berarti Nabi Musa mendengarkan apa? Hah? Wa Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Ternyata katanya Allah kalau berbicara enggak ada kata-katanya, enggak ada suaranya. Lantas Nabi Musa dengar apa itu? Huh? Yang memanggilnya... Wa idnada rabbuka Musa... Ketika Allah memanggil Musa... Di bukit Tursina... Ya Musa... Innani anallah... Rasulnya aku adalah Allah... Itu Musa mendengar suara apa berarti? Hah? Suara pohon... Berarti yang mengaku Allah adalah pohon... Saya adalah Allah... Pohon itu berkata saya Tuhan... Berarti Tuhannya adalah pohon... Astagfirullah... Mereka selalu mempermainkan kata-kata Karena intinya tidak percaya Kalau Allah berbicara Tidak mau percaya Kalau Allah benar-benar berkata-kata Berbicara Mengucapkan kata-kata Yaitu Al-Quran Tidak percaya Sehingga menyatakan Itu mungkin ucapan pada dirinya Tidak ada suara, tidak ada kata-kata Sedangkan Al-Quran ini Ungkapan dari Quran yang di sana yang ada pada dirinya yang ada suara tidak ada kata-kata. Ekorni -kata. na azzokumullah ini juga sama menyimpangnya dengan yang lainnya. Kemudian mereka juga berkata dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang lagi yang semuanya jelimet, tangjelimet ya, membingungkan putar putar putar putar intinya apa intinya enggak mau percaya bahwa Quran yang bersama kita ini benar-benar ucapan Allah bahwa pada kalamun batil yarduhu kitabullah wasunnatir rasul ucapan ini juga ucapan batil yang bertentangan dengan kitabullah dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah kama dzakartulakum annallahu yatakallamu ma dzala yatakallam sebagaimana kita sudah sebutkan kepada kalian semua Bahawasanya Allah benar-benar berbicara Dan terus memiliki sifat berbicara Dan kapanpun Allah kehendaki berbicara Allah berbicara Masih terus memiliki sifat kalam Abadan selama-lamanya Sedangkan dalil-dalilnya sudah sangat banyak Dan sudah kita bahas pada kajian yang lalu silakan merujuk kembali kajian yang sebelumnya Barakallahu fikum Wa minhu kalama hu ta'ala salah satunya salah satu dalil tersebut adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala minhu yang benar-benar diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala la ya'tihil batilu baina yadaihi wala min khalfihi min Hamid bahwa Al-Qur'an ini tidak ada kebatilan di dalamnya... Tidak di depannya... Tidak di belakangnya... Dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan... Dari Allah yang maha hikmah... Dan maha terpuji... Yang berikutnya... Dari keyakinan dan prinsip... Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah... Al-Qadar Khairu wa syarru Minallahi azza wa jal Wa qala Dan keduanya berkata Siapa keduanya Imam Abu Hatim al-Razi Dan Imam Abu Zuh'ah al-Razi Sehingga dijuluki imaman al-Raziyan Dua imam dari al-Rai Kata beliau berdua bahwa takdir yang baiknya maupun yang buruknya Dari Allah Azza wa Jal Kalimat simple ini Membantah tiga golongan Sebagian yang berkata Tidak percaya takdir Terbantah dengan ini Bahwa Ahlu Sunnah mempercaya takdir Bagi mereka Yang membagi dua Kalau takdir baik iya dari Allah Kalau takdir jelek Oh bukan dari Allah Ini juga terbantah Karena kalimat dua imam ini wal Walqadar khairuhu washaruhu Takdir baiknya dan buruknya Semuanya dari Allah SWT Dan yang ketiga Yang menganggap bahwa takdir itu memaksa Sehingga kita berbuat apapun Tidak ada yang salah Karena semuanya paksaan Allah Salah juga bahawa ahlu sunnah wal jamaah meyakini takdir yang baik, takdir yang buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala allahul ilya al qadir. Adapun perbuatannya tetap perbuatan manusia. Kalau dia berbuat baik, dia baik. Kalau perbuatan jelek, dia jelek. Berkata Syekh Rabi menjelaskan aqidah ahlu sunnah wal jamaah ini. Al qadaru kulluhu khairu wa syarruhu min Allah tabaraka taala bahwa takdir seluruhnya yang baik maupun yang buruk maka sesungguhnya milik Allah tabaraka wa taala fa Allahu la yakunu fi mulkihi illa ma yurid tidak ada di alam milik Allah ini sesuatu pun yang terjadi kecuali apa yang dikehendakinya saya ulangi kata-katanya, "Wahyu layakunu fi mulkihi illa mayorid. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah atau di dalam milik Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Alam semesta, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya milik siapa? Milik Allah. Maka apa yang terjadi di dalamnya, apapun itu adalah dengan kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah SWT. Karena Allah yang memiliki. إِنَّمِنَّا عَزَّوْكُمْ وَلَّا كُمُوْسَلِمِنَ رَحِيمًا يُوَرَّحِمُكُمْ اللَّهُ وَلَا خَالِقَ وَلَا بَرِيَّا لِهَذِهِ الْمَكْلُوْقَاتِ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan semua makhluk ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menggerakkan dan menakdirkan kecuali Allah. Wala yasul fi hadzal qauni min harakatiin wala sukunin illa huwa khaliquh. Tidak terjadi di alam ini gerakan apapun, tidak terjadi diamnya apapun. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsul illa bima maka tidak terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alim Allah subhanahu wa ta'ala minal azal. Dan kerana semuanya Allah yang atur, semuanya Allah yang menakdirkan, semuanya Allah yang menciptakan, maka Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Allah maha tahu semua yang terjadi, semua yang belum terjadi, bagaimana nantinya dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Maka ilmu Allah meliputi beberapa perkara. Meliputi perkara yang telah lewat, Allah Maha Tahu semua yang telah terjadi. Juga meliputi apa yang sedang terjadi. Juga meliputi apa yang akan terjadi. Dan meliputi pula apa yang tidak terjadi Bagaimana kalau terjadi Berarti ilmu Allah Meliputi empat ini: Apa yang telah terjadi Allah tahu Apa yang sedang terjadi Allah tahu Apa yang akan terjadi nanti Allah juga tahu Dan apa yang tidak pernah terjadi Bagaimana kalau terjadi Allah tahu Mungkin yang pertama sudah dipaham Jelas yang sudah lewat Ma'allah mahat tahu yang sedang terjadi juga Allah maha melihat maha tahu yang akan terjadi karena Allah yang merencanakan maka Allah tahu juga tapi bagaimana ini yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi apa contohnya Hah? contohnya adalah ketika di dalam ayat Al-Quran Allah katakan kalau mereka dikembalikan ke dunia niscaya mereka akan berbuat hal yang sama Kan mereka menyatakan na na Ya Allah kembalikan aku ke dunia Aku akan beramal baik Kata Allah Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia la adu lima nuhuan, Mereka akan kembali berbuat Apa yang dilarang Terjadi gak itu? Tidak akan terjadi Dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan Kalau orang sudah masuk surga, sudah masuk neraka Gak akan bisa balik ke dunia Tetapi Allah tahu kalau dikembalikan ke dunia, kayak apa itu? Allah tahu. Berarti ini yang keempat. Apa yang tidak terjadi? Bagaimana kalau terjadi? Ehwal bin Azzaqumullahi kamilin rahimani warahimakumullah. Dari sini barakallahufikum. Boyang namanya aqidah alusunnah wajahah, mengimani takdir Allah Subhanahuwataala yang pasti terjadi. Bahawa Allah yang menakdirkannya, Allah yang mengaturkannya. Alimullah min al azali, alimah makhalka amilun. Allah tahu yang akan terjadi dan Allah tahu hamba-hambanya akan berbuat apa. Bukan berarti kita tidak punya pilihan. Kita punya pilihan. Saya mau berdiri atau mau duduk. Saya akan melanjutkan kajian ini atau mau hentikan. Kita yang milih punya pilihan, tetapi mesti yang dipilih dan yang terjadi adalah apa yang sudah Allah takdirkan. Wa matasyauna illa annya sya Allah. Tidaklah kalian berkenak kecuali di dalam kehendak Allah subhanahu wa taala. Ekorniudina azzaqum Allah. Kadar arzahum Allah yang takdirkan rezekinya. Allah yang menakdirkan ajal-ajal manusia. Wa'alimama saya kunu ilal abadil abidin. Allah juga tahu apa yang akan terjadi nanti selama lamanya sampai kapanpun. Alima dalika thumma ba'da dalika katabahu. Allah tahu dan Allah tulis di lawa khilmahfu. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mudin dan segala sesuatu kami hitung kami catat di dalam kitab induk Imamul Mubin atallah almahfuz. Semoga di hadr hadr Allahu fiikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa wa syukrulka wa atshghulaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.